Vi er på. Velkommen til episode 3 av podcasten vår, Magisk Apelsin Foran meg sitter Birgitte Stensrup Du stepper in for Shabana i Ja, det gjør jeg Bra figur det Neida, det er Shabana i dag Hvorfor tanker du ut med en gang svar lite en karaktär. Jag men... har inte tänkt lite mycket. Jag radio eh, damestemmer vet du. Vad het heter hon Siv Stubbsven? Hon heter Siv skäggstubben heter det enligt. Förr när jag bytta namn för jag blir mobbad det. Å ja. Nej, jag bara det hördes ut som en gammal damen. Ja, men vi skal... men 50 är ju den nye 30 nu. <laughs> ja, ja, men vad er 50 den nya 30? Ja, så det er sånn som om vi om at 50-åringer går nå i trange jeans og setter på falske vipper og får tatt laserbehandling i, i, i trynet. Ikke bare det, de har hobbyer som 30-åringer. Det er liksom second marriage. Og... Ja, det er sånn, man lever ungdommen på nytt. Akkurat, men altså, 50 er det nye 30 i, på, i Oslo? Ja, i, i Norge. I Norge, kanskje. I Japan, for eksempel, i byen Schrödsundergang. Uh er jo hundre de nye syv og åttio. de tisser mindre på sig, de mister gebisse færre ganger når de lener seg frem og får kastet de ser mye klarere, og klarer å skifte underbokser like ofte som en syv og åttio-åring, så de sier «Hasindurduke!» Det betyr at 87-åring er den nye hundreåringen. Ja, men det er jo veldig bra. Unnskyld, 100-åringen er den nye 87-åringen. Jeg, jeg fulgte veldig godt med den. Men bland de handicapene, ja. japanerne, som er väldigt gamle, det er også ganske interessant at uh, folk med down har jo kort levealder her, mens i Japan så er det mye lengre levealder. Men de er alltid mye eldre enn... Uh, de føler seg mye eldre, biologiske klokker deres er eldre. Så da sier de at uh, blant de med down så sier de 87 er den nye 100-åringen hvis du har Downs. Ja, men altså, Japan så lever folk stort sett uh, lenger. Folk har mindre brystkreft, de har, er, har penere damer, og de har kanskje også mer Ingen omforg. lårhalsbrød. Ingen lårhalsbrød. Ja, men de har ikke is og snø der. Nei, men uh, de har noe som heter sagadidrydme. <laughs> det, det er uh, all de fisken i lager, uh, så alt det der uh, slugg, ja. Och allt fiskevfall och det er slimete och när de, Det äter de? Nej, men det ska ju ett lands det, det är inte sant? Ofta när det är översvämningar och såd, så kommer det upp av kommet eh och det det har mycket lägre frystpunkt än is mm. så man skriver mycket på sängen dit det på på fiskeslagg. Mm. Okej. Okay. Slagg. Avfall.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 ja, detta vet du, detta är så riktigt och eh, Mattilsynet bara ljuger, lögner på lögner. Eh, Föri Mattilsynet men... samarbetar med lantbruksdepartementet. Og, ja, men det, er, det, det er en vinn-vinn-situasjon hvis de fremmer norsk oppdragslaks Men jeg som ikke jobber for noen av dem Kan stå fram og si at uh, Uten at det betyr noe at jeg står fram, Men norsk laksen er egentlig dårlig pomfri Som du får kjøpe på et gatsjøkken Dyppet i akkurat nå ketchup For å gi den fulle person tilfredsstillende nok smak Ja, men stopp nå, let er, er det ikke litt landsforæderi Og alt uh, norsk statslaks På denne måten Jo, men jeg var ikke førstemann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 Okej, okay, da, da, da har du liksom fritt fritt geleider fram då till att och eh på det som faktiskt är med på att bygga upp norska det norska laxeventyret. Alltså vi trenger noe å leva når oljen tar slutt. Ja, og vet vad det är? Krabber. Kongekrabber. Og alt som lever langs kysten Det er masse rare dyr som lever langs kysten Det er kjøpølser Slimål Slimål høres ikke veldig godt ut i utgangspunktet Men, ø, og det er kreft Kreft? Ja, det er ø, kreps på svensk Eller reker <laughs> Med, ø, Og tang <laughs> Tang blir jo spist over hele verden, men ikke i Norge I Norge er tang Tang Takk <laughs> <laughs> Og laks. Altså, det finnes jo vidlaks. Det er ikke sånn at det bare finns oppdrettslaks. Laksen er ikke dyrket frem uh, på laboratorier. Skal du ha en god laks, så gjør sånn som jeg gjør. Reis til Alaska. Jeg er i Alaska to-tre ganger i året, og der fisker jeg deilig rødlaks. Eller tigrelaks. Japanerne vet hva hemmeligheten deres er. Mm -hmm. Det heter et fremmedord, selvfølgelig. Uh, for veldig mange av oss våre lyttere. Våre to-tre lyttere. Men uh, <laughs> Shabana, jeg vet veldig godt hva det Guerrilla? Og vad heter det da? Det heter suragurk. Mm. Ikke syltagurk, det er suragurk. Bitteragurk. Bitteragurk, jeg var ganske nær. Men altså, kjellen grønnsak har mange navn, mm. som ordtaket sier. <laughs> det kalles bitteragurk, det kalles balsampære, det kalles bittermelon, eller råttenskrott, som de kaller det på Høylandet. Som det ser ut som. Ja, det, det, det veldig... ser ut som en råttensagurk, rett og slett. Og folk som Bill Gates, de har alle pengene i världen. Hva gjør de? De spiller golf og spiser kerela. De to morsomste tingene du kan gjøre. Eller, men bitteragurk og, og, og, og slimål og, og, og, og tang. Så altså, problemet med alle disse tingene Den... er jo, man vet ikke hvordan man skal spise det. Altså, vi Kniv og gaffel, eller bruk spisepinner, sånn som jeg gjør, ta en hov, men bytte ut i tråne med, med metall, og så rett inn i kokende vann. Men vokser kerala over eller under jorden? Over. Eller under, det vet jeg ikke. <laughs> ok. Og en annen ting som er full av proteiner, insekter. Insekter kommer. Insekter har kommet for å, komme, for å bli. Ja, det, det vet jeg. De spiser over hele verden. I Norge er det fortsatt eh, ikke sosialt akseptert at jeg sitter på bølgen om og, og spiser en bille eh, som stikker hodet fram. mellom... Eh, Nei, det virker virkelig primitivt Altså det, det nærmeste jeg har kommet Er å ha smakt på frosk mm. Og det, det smaker som folk sier Det smakte som kylling Alt Men det var smaker etter... som kylling, er ikke det litt rart? Jeg var på Papanigunea for noen år siden På slekstreff, og da spurte jeg om hvordan smakte Bestefaren min, akkurat som kylling Kwanina, kokoa, Akkurat som kylling Alt smaker som kylling Og kylling, som alle vet, er jo smakløst Det er jo det du krydrer kylling med Som blir smaken på kylling men hva er det kylling består av? Det er jo proteiner. Det er blod, fett, flesk. Ja, men kyllingkjøttet er Akkurat jo proteiner. Akkurat som silikonpuppene dine. Oh, ja. Nå en telefon her. Ja, det er advokaten som sier ikke svar på den kommentaren til Said. Så 50 er de nye 30, er det, det du sier? Ja, her i Norge så er det blitt sånn. Men ikke bland allt altså ikke bland allt i Norge. Trær for eksempel, altså blant de norske furene er det helt motsatt. 800 er de nye 2000. Så trärna lever längre, det gör också? Nej. De blir äldre? Nej, de blir yngre. På grund av miljögifter som salting, sopp, insekter, skogsdrift til och med terrängcykling kan föra till alltså altså, de känner sig trucket på. Trä du ser är ju bara en liten del av trä, det är ju massa rötter under.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 Det er jo som... <laughs> Men vet du hva jeg tror hemmeligheten bak lang alder hos Nej De som lever lengst er de som har drept noen. Nei, mener du det? Altså, nordmenn som blir så gamle som han leser i mine avisene. Gerard, 90 år gammel. Er er! <høy> jeg husker ikke hva hemmeligheten er. Altså, grunnen til at de ikke husker hva hemmeligheten er, er fordi de som blir gamle, de har drept tyskere. Ikke sant? Eller vært på retterretningsoppdrag For amerikanere, til å skutte russere Nordmenn som har drept syskere Under krigen, de lever lengst Fordi de går rundt og tenker på det hele tiden Holder seg i aktivitet for å glemme Ikke tenke på det, Åh, nå får jeg angst Tenker aktivt på andre ting Når tenking blir en aktiv ting å gjøre Da utvikler hjernen seg, man føler sig yngre Ut at man har klar over det De som har drept noen, de lever lengre Shabana Eckart, hunden, må, må ikke deg. være mennesker. Nei, nå må du gi deg, men vet du hva? Det, jeg har aldrig tänkt på det på den måten, men det er noe der altså, hvis man bærer på en grusom hemlighet. Så gjør så... man alt for å fordekke, og det blir som å spille sjakk med sitt eget hode. Man sitter og tenker, tenker, tenker, tenker, tenker, tenker. Og så utvikler hjernen seg. Men er... Hjernen er en muskel. Ja, nå skulle jeg knekke med fingrene.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 Alle i Øyland sprøyter utlandske brev og genmanipulerer. Dårlig nyheter for eksempel. Spesielt dødsfall blant norske soldater i utlandet blir genmanipulert. Og fremstilt på en måte. Det har kommet masse dyr. Monster, Mariøne, den har kommet via posten. Men jeg trodde att alle norske nyheter gikk gjennom Sverige. At de blir sila gjennom et system i Sverige. Så Sverige er jo litt sånn insektmiddel for norsk post. Sverige er med på det. Sverige er med på det. Men de slipper mye rart gjennom. Monster Marie Høna, kom via posten. Den er så tung att du kan ikke ha den på fingrene og roper fly Maria. Den kan ikke fly. <laughs> Men den avgir en ekkel lukt som aldri forsvinner. <laughs> så jeg kan lukte på dig at du en eller annen gang i barndommen har fått besök av Monster Marie Høna. For det lukter ekkelrotten. Bæs! Hvorfor kaller du Maria? Fly Maria? Fly Maria? Ah, igjen, Shabana Hva slags referanse er det ikke her nå, da? Eh, referanse Jeg trodde de kallet Mario Mariønne Maria Man roper fly, Maria, fly, ikke sant? Når man har Mariønne på fingeren Ja Sånn som du Det har jeg aldri gjort Nei vel? Har du gjort det? Alle oss nordmenn, Shabana, har gjort det siden vi vokste opp Du ropte løp, kamel, løp når du var liten eller noe sånt Men, men vi er forskjellige der, altså Iberia-sneilen. Hva? Iberia-sneilen, ja. Ja, ja. ja. Kongekrabben. Fasan, mink, alt. Har du Kom. holdt en kongekrabbe noen gang? Eh, jeg har holdt hardt inn, ja. ja du... Fordi den, vi stod på perrongen og ventet på T-banen, og så var den på vei til å gå inn før den stoppet T-banen, <laughs> og så sa stopp, vent, til dørene åpnes, så jeg har en gang. Hva tenkte du på? Jag har holdt en kongekrabbe oppe uh, på, på Nordkapp, mm.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 høre med. Vi kan ikke stoppe vi kan ikke stoppe posten. Hent posten mot fram. Passet på ambassaden eller på politistasjonen. Er det et krav? Nej, for da vet alle tyvene at det er ikke noe vits å Det er ikke noe penger her. Det er ikke noe pass her. La de komme frem. Åpner i konflutten og det, for det de ofte gjør er ah, ikke noe pass, så har de masse konflutter og kaster de i skaven. Og så kommer morderstneren ut. Og så kommer eh, kjempe-marihøna. Og så kommer alle de andre bittesmå Eh, för ikvant, sånn, de är ju allredet kommit fram. Ja men, ja, men det är nettop det Nå er det här. Alltså, de kan ju komma igenom luft och båt och og... då blev det ju skilt... demonstration 12 de... april på Kalihavn. Det blev ju Syltland, masse kuer eh, på skagen i Danmark faktisk mm. de Men kom... de Sri Lanka är det ingen som skriver om 11 människor omkom. I Sri Lanka? Ja. Det var det. Neida, de Nei, det er... dør folk fra Sri Lanka hver eneste dag Som det gjør i resten av verden Anerhvert sekund så dør det et menneske sure. <laughs> ja, men Det blir jo så født man menneske. kan ikke skrive artikler om alle sammen <laughs> da kommer det telefonkataloger hver dag Dagens VG på side 8969 En man fra Sri Lanka døde av kreft Trist, sier familien Les mer om det på side 8961 <laughs> Nej. <laughs> men dårlige nyheter selger jo Ja, det er sant men altså, det som er tragiskt er att 28000 människor har det sies att 28000 människor har dött för att försöka och komma till Europa utan pass. Eh siden när då? Eh siden i fjort. 28000 människor har dött på väg til Europa som olagliga flyktingmigranter ja.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 Mm. Det är ett sånt bälte för rätta vid ekvator. Ja, eh Japan Og helt bort till södra Amerika. Mm. Och Kalifornien. Varför är det slik at akkurat på det i det bältet som måste gå över hela så och norr Pakistan faktiskt. Jag har mött några av dessa hundraåringarna i norr Pakistan. Ja. De ser ut som 30-åringar. Jeg møtte 70 år gamle damer med vannkrokker på huet som gick gikk oppover fjellet som om de var gjeiteboker. Det er fordi de ikke har noe annet transportmiddel. De har ikke valg, Shabana. Hvis du ser mig løpe i skaven i joggedress, så vet du at det er sikkert en fyr med rifflet bak mig som har bedt meg gjøre det. Jeg har ikke noe valg. Ja, men de var spreke. Spreken si Deutsch, Shabana. Ja, men det er jo ganske imponerende. Det må jo være temperaturen da, altså rundt i de områdene der, så er det ganske jevn temperatur.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 Stikker i butikken, kjøper litt grønnsaker, men tar en halvheter der. Men har du ikke merket årene i noen steder aldri? Ikke når jeg gjør akkurat de tingene som jeg har <laughs> Men utenom det, så er det klart jeg merker det. <laughs> Hva er det du har merket da? Når jeg skal reise meg opp fra sengen. Så jeg har opp om det har tid til... har et par minuter av å si. det på når jeg knytter skolissen. Har du ikke sett når jeg går herfra hver gang, så... Ja. Bruke en halv time på å, ja, du, å du, døye seg ned Ja, men du knytter skoliset som en sexåring? nå mm. Bruker kjempelang tid Jeg klarer ikke å ta på tærne mine lenger Har du, Gjør du ikke noe sånn yoga? Nej, men jeg spiser som yoghurt <laughs> <laughs> Men disse hundreåringene Det er en viktig grund til att de lever så länge. Og det er I tillegg till mat og, Men det, det viser seg at mat og sånt ikke er det viktigste Det viktigste er at de er Ønsket önsket var att det gick sitter familjer runt de Hva... det var trommissen är önsket det är 2000 människor i salen han är väldigt önsket nej du vet alltid timmen att det du du du du du du När de önskat av sina egna av familjen sin. Älsket. Älsket och önsket. Hur <laughs> många gånger kan du önska den samme person? Nej <laughs> ja, men de lever meningsfulla liv. Ta avvasken. Du är önsket. Hasidu duruzu mu? Och baskin hasi gada. Nej men alltså de gör ju tai chi och gör sånne bevegelser men de är i bevegelse. De har meningsfulla uppdrag och de är älsket og önsket av familjen. Det är ingen som placerar dem på gamlehjem og, og så är de glömd? Nej. Så det er et viktig tilleggsting uh, hmm. nå. Det høres veldig bra ut. <laughs> Jesus Christ! I er det bare jeg som blir. Jeg blir å bli <laughs> Bare gjerstner av mine egne vinser. 50 er <femtjør> det 900. Så dette er <femtjør> det en av tallene. Dina hadde ikke putt en kino.